<të> Fëndërojmë Allahun Subhanahu wa ta ta'ala Zotin e gjithësis i cili e beri zbatimin e premtimeve për e cilësive të robërve të ti besimtar dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut a i nga urdron që ti përmbushim premtimet Dëshmoj se i dërguar ju në Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam është prej profetve dhe lejmëtarve të cilët i friksojëshin zotit të tyre dhe i përmbushnin përmtimet. O zotë fale bekojë dhe më shirojë a te, familinë e ti, shokët e ti dhe gjithë pasu e si të tyre besnik deri në ditën e gjukimit. Të dëruar shikuesë Në emrin e Zotit, në emsin e sotëm me lendë vullnetin e Allahut subhanahu wa taala, do të flasim për një virtyt tjetër të lart, i cili në kohën e sotme na mungon shumë. Themelimi me të cilën ndërtohet shteti dhe shoqëria e shëndetshme është morali i lartë populli që humbet virtytet dhe vlerat morale është i destinuar të shkatërrohet. Sikurse thot poeti, popujt ekzistojnë për sa kohë që ekziston morali i tyre. E kuroma edhe kur morali shkatërohet, shkatërohen edhe ata. Çdo popull mburet me vlerat e vetë a morale. Nuk ka dyshim se umeti islam ka arritur majat më të larta të virtyteve dhe vlerave morale. Shosheria e sotme ka shumë nevoj, por jo vetëm sot, por në gjdo ko, ka shumë nevoj për këto vlera. E sidomos, në këtë ko, kur ato po zbehen dhe po shkojnë drejt zhdukjes. Sot njerzit, mburen me dredhi dhe intrigat, është koha kur zbukurohet gënjeshtra dhe pabesia. Dhe është për hapur në mas shturia dhe dégjenerimi. Është koha kur sulmohet turpi e dinjiteti. Jetojmë në kohë të vështira, kur përgjithësia ana shkalohet dhe përmbushja e detyrimeve përmendet pak ose as pak në këto kushte njeriu i ndershëm i bëhet jeta e vështirë mbajtja e premtimit pikërisht për këtë virtyt do të flasim në emisionin e sotëm mbajtja e premtimit është pjesë e rëndësishme e moralit fisnik, për të cilin në urdron shëriati islam. Allahu lartë madhruar në kurani familartë thotë, dhe përmbushin i zotimet, me të vërtet, për zotimet, do të jeni përgjegjës, do të meri një logarim. Ne jemi urdruar ti përmbushin zotimet dhe do të meremi për të në logarim dhe të merim i përto në logarim, mbajtja e premtimeve është atribut i njërzve të mirë, i besimtarve të devotëshëm. Allahu subhana ota alë në kuranin famlart, i lavderoi këta besimtar, duke thënë, vëllëdhine li amanatihim vë ahdihim raun, dhe ata që përmbahen amaneteve dhe i zbatojnë premtimet. Dërsa shkelja e premtimeve eshtë cilësi e munafikve, e hipokritve, e njerëzve me dy fytyra. I drguar e Allahut sallallahu aleyhu sallam ka thënë, shenjat e munafikut janë tre. Kur flet, gjenjen. Kur premton, e shkel premtimin. Dhe kur i besohet, trafton ka një lidje të fort mes shkeljes e premtimit, gënjeshtërës dhe traftis. E kjo sepse a i cili i shkel premtimet, ka gënyver, por dhe trafton. Pra nda e meriton të quet munafik, hipokrit. Njerëzit që mbajnë premtimet nderohen nga të tjerët po pa dyshim këta njerëz ari ngratat e larta të Zotë i gjithësis. Zbatimi i premtimeve është vler e qmuar njerëzore. Sepse në përmjët përmbushje së premtimeve njerëzit vendosin urat njerëzit e komunikimi dhe bashkëpunimit me styre. Dhe atëhere forcohet beso e shmëria me styre. Jo pa qëllim, përmbushja e premtimeve është quajtur motër e sinceritetit dhe e drejtsis. Nga në tjetër, shkelja e premtimeve është quajtur motore gënjeshtrës dhe padrejtësisë. Zbatimi i premtimeve është pjesë esenciale e besimit. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, vërtet, mbajtja e premtimit është prej besimit. Qi njeriu të jetë i drejtë, duhet të mos gënjej, duhet që të mos e shkel për emtimet, të mos i shkel për emtimet e pa dyshim, këj njeri do tjetë i pranueshëm dhe i besueshëm të këj njerëzit. Këj njeri meriton dashuri dhe miqësi. Njeri ju që jeton në një shoqërit e caktuar, por gjdo njeri i cili jeton në një shëqëri pa tjetër, e ka të domëzdosh me që të bashkëpunoj me tjerë, që a i nuk jeton vetë. E që të bashkëpunoj me njerëzit e tjerë, duhet ti përmbush detyrimet që ka nda e tyre, detyrimet e cilat janë reciproke. Në të kundërt, shkelja premtimeve, ndes në zemrat e njerëzve, zjarin e uretjes dhe armiqësisë. Për pasoi njerëzit jetonin si në një pyll mes egërësirave të përçarë në armiqësi, në grindje dhe uretje. Njëriu që i përmbush premtimet dhe detyrimet ndaj të tjerëve do të vlerësohet prej tyre. Kur i shkel premtimet dëmtohet njeriu individi por dhe shoqëria. Dhe atëherë kur shtohet numri i individëve të shoqërisë që i thyejn premtimet, jeta në këtë shoqëri bëhet shumë e vështirë. Nuk ka hajir në atë shoqëri individet e cilës i shkelin premtimet nuk janë të sinqert dhe tradhtojn amanetin. Ka dy elementë rëndësishëm që na ndihmojnë në mbajtjen e premtimit. E para është përkujtimi i vazhdueshëm i premtimit dhe e dyta vendosmëria për ta zbatuar deri në fund atë. Nga ana tjetër, memorizimi apo kujtesa e dobët dhe mungesa e vullnetit dhe vendosmërisë për të i qëndruar korekt përëmtimit bën që a i të shkelet dhe është pënges efort për të realizuar dhe për të asbatuar përëmtimin dheri në fund. Allahu i lartë madhuruar kur flet për gabimin që bën prindri tan Ademi dhe Avaja kur hëngren nga pema e ndaluar nga thotë Ne bëm beslidhje me ademin qysh më parë, por ai harroi, ha, eh, e para. Harroi, nuk e kujtoi vazhdimisht premtimin dhe nuk ishte i vendosur. Pra, nuk ishte i vendosur për ta për të shkuar deri në fund premtimit. U mashtrua nga djalli i mallkuar. Njëri u që premtonë për të bërë vepratë mira, duhet të ambaj premtimin. Ndërsa i që betohet për të më katuar, në asë një mënyrë nuk lejohet të qoj në vënd premtimin. I drguarja laut së në lahu ari ose lëmë thot kush betohet për diçka. Dhe pastaj sheshë që diçka tjetër është me mirë që ajo. Leta kompesojë betimin dhe të bëj atë që është me mirë. Ndërësa a i që premtonë për të bërë veprat mira duhet të bëjt shmos për përmbushin e tyre. Enes Bnu Marik radi Allahu Anhu në tregon për gjagjajnë e ti Enes Bnu Nadirin radi Allahu Anhu. Enesi Radiyallahu anhu ishte prej atyre që nuk mori pjesë në betejën e Bedrit për arsye të veta, por ai a madha një premtim. I tha profetit sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, unë nuk mora pjesë, nuk isha prezent në përballjen e parë me idhujtarët. Por nëse Allahu më mundëson që të marë piesë me të dërguar në Allahut, sallallahu aleyhu a sellem, në luft kundër i dhujtarve, o i dërguar i Allahut, gjithësësi ke për të parë, se shfarë do të bajë. Dhe nuk kalohën shumë ko, atyreth një vit. Në luftën e Uhudit, muslimanët uz mbrafësëm, ishte një fitne e madhe, një sprov e madhe, Muslimanët u zbrapsën dërsa enesi me disa tjerë, por enesi që ndroj i pa e pur. Dhe a i tha, o zot, kërkoj falje për atë që bënë këta, e ka fjallën për shokët e ti. Dhe, për, dhe distansohem nga gjithë dhe gjë që bëjnë ata, e ka fjallën për i dujtartë pastaj, nguftoj me heroizm të pashosh, diri sara shahid. Kure takoj, para se të binte shahid, kure takoj sad në muadhi, radi Allah anhu, i pati thënë, o sad, për zotin, unë dëshiroj gjenetin, a rogën e ti e ndjej nga uhudit, nga mani uhudit, ati ku shvillua dhe beteja. A i luftoi me heroizm deri sa rasha hid. Në trupin e ti të masakruar, gjetën 8-10, rrët 8-10 plagë të shkaktuara nga shqijetat dhe shpatat e idhujtarve. Nuk mundën të identifikojnë trupin e ti, shokët e profetit së rrëdharëse. Vetëm se atëhere kur erdhi motra e Enesit ajo dalloi nga një shenjë veçantë shokët e profetit aleyhi sallatu selam mendoni se ajeti 23 i surres El Ahzab i dedikohet atij kujt pra Enes ibn Nadhirit dhe të ngjashëm me të Allahu subhanahu wa taala në këtë ajet thot Minel mu'minine rijalu sa dhe ku ma ahadulloha alej, fëminhum më në kada nahbehu, vëminhum më jam të dhirë, vë më abeddelu të bdila. Midiz besimtarve, kishte bura që e mbajtën e vërtetuan besën edhe në, edhe në Allahut subhanahu wa ta'ala, e prej atyre e realizuan premtimin duke dhe në jetën, e ka nga ta që presin presin të bje në shëhid pandryshuar azje nga besnikria e tjura. Zbatimi i premtimi meve është atribut i të dërguarve të zotit. Ismaili a.s. i premtoj babajtëti duke thënë ja abeti i fjal ma të mërë se të gjithu një inësha Allahumine sabirin. O babajim, dhe pro atë që të është urdruar, mua ke për të më gjetur prej durimtarve, dhe vërtet duroj, e mbajti premtimin. Por dhe babaj i profetve, dhe babaj i Ismailit një kosisht, Alehima Selam Ibrahimi, ka marër një dëshmi krenarije prej Allahut S.T.A. Qoh Zoti i Lartmadhëruar, O Ibrahim el-ladhi au O Ibrahim el-ladhi waffa. Dhe Ibrahim i cili i plotësoi detyrimet. Ndërsa i dërguar i yl Muhammedit sallallahu alaihi wasallam çush në rinë, njihej sinëri një besës, para se të i shpallej profetësia në mesin e popullit i ai njihej me emrin Amin besnik a i gjithmon imban të premtimet nga të regon Abdullah bnu ebi Hamsaj i cili kishte bashkëpunuar me profetin sallallahu alaihi wasallam paras e tishpall e profetësia a i thot paras e tishpall e profetësia Muhammedin sallallahu alaihi wasallam i bleva ati një mal të cili nuk e likuidova plotësisht i premtova Se u ia kthei vlerën e mbetur në të njëjtin vend. Dhe thash do të vi ditën tjetër. Ditën e parë harrova. Po ashtu edhe të dytën. Shkoi tek vendi në ditën e tretë, e ndërsa i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam priste. I thot profeti sallallahu alaihi wasallam o djalosh, më vura në pozitë të vështirë Kam tre ditë që presë këtu. Profetisë Rëllahu A.S. do në të të bante premtimin, jo se ki është nevoj për atë vlerë të mbetër, por se do të të të regonte këti njëriu, se ishte njëri i besës që e mbante premtimin. Zbatimi premtimeve është obligim pa varsisë se kujti premtohet të mirit apo të ligut, besimtarit apo jo besimtarit i dërguar e Allahu të sëllallahu a.s. u njohë si zbatu e si përpikti i përmtimeve nga misht dhe armi shteti a ju përmbajt me korektësi marveshjeve që bëri me muslimanët dhe jo muslimanët. Marveshje e pashës o hudejbijes është një shëmbull tipik që të regon për gjeshmërin e madhe të të dërguar e Allahu të sëllallahu a.s. kërëshi për mbushje së marveshjeve me ju muslimanë. Qfar më ndoni ju për plotësimin e detyrimeve ndaj muslimanëve? Punët, sile në redhëmbajtje së premtimeve. Vlerat janë vlera, në gjdo kohë dhe në gjdo vend. Ato nuk mund të shkellen. Muslimani është korekt, a i të regohet i drejt me të gjithë nuk të regohet i drejt vetëm dhe fisnik vetëm me disa e me disat të tjerë i ullët. Për kundra zi, a i është i drejt dhe i mban për e mëtimet. I drëguar i Allahut sallallahu aleyhu a sallam ka thënë, si kur të mëftonin, si kur të mëfton të dikush në islam me, për një pakt, për të bërë një pakt të njashëm me atë paktin e të vjueshëmve, Un do t'i përgjigjesh. Pakti i të vëhshëmve u realizua para Islamit me qëllim mbrojtjen e viktimave të padrejtësisë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam distancohet nga çdo njerëz që i shkel premtimet, qoftë ky dhe musliman. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, çdo njerëz që jep besën Ja je dikuit, e besën dikujt e merr në mbrojtje dik. Dhe pastaj shkon dhe e vret atë, unë distancohem nga vrasi. Edhe nëse i vrari është jo besimtar. Gjithashtu, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë se në fein ton nuk lejohet pabesia, nuk lejohet tradhtia. Argumente, esra, Islamit, të argumente, këto hadithe të Profetit sallallahu alejhi wasallam dëshmojnë drejtsinë e Islamit qarshi të tjerëve, qarshi atyre që nuk e identifikojnë veten në këtë fetë mrekullueshme, por ndryshe dohet me të tjerët. Po jap një shembull, i njohur botërisht, hebrejt për shemb, shkelin e premtimeve me jo hebrejt e konsiderojnë diçka krejt normale. Jo vetëm kaq. Për më tepër, ata i konsiderojnë të tjerët si kafshë dhe vegla pune. Për këtë duhet të i shfrytëzojnë duke pretenduar se vetëm ata janë bitë e Zotit dhe të dashurit e Tij. Dhe se Zoti mëshirën e vetë dhe pashen e vetë u a ka dhën u a ka dhuruar vetëm atyre. Dërsa islamin ba ndrejtësi a i i me në mbrojtja ta shjetojnë në shtetin e ti dhe u jepë siguri. Së fare nuk i detyron të ndryshojnë fen la i kra hafidin nuk ka detyrim në fe gjithashtu mba mpërëm timet dhe zbaton marveshjet që lithë me jo besimtarët. Gjithashtu, me nëmrojtje jetën, nderin, pasurin, dhe dignitetin e tyre. Dhe për më tepër, Allahus Sufana Otaala në urderon që ne të jemi të drejt me të tjeret. Qofshin ata dhe jo besimtarë? Në urderon për drejtësi. Thot, Zot i lartë madhuruar, La jen hakumullahu anilledhine lem ju katilukum fidin, u lem ju hrygjukum indhijarikum në të barruhum o të kësitu i lehim, inna Allah ju hibbul më kësitin. Allahu nuk ju dalon që të silen i miret në bani drejtësi me ata që nuk ju luftojnë në fenë tuaj dhe nuk ju dëbojnë nga shtëpit tuaja vërtet, Allahu i do të drejtët. Njeftojnë me kash për pjesën e par të këti emisioni për të vazhduar, insha Allahu Teala, më pas në pjesën e dytë, për të treguar lojet e përmtimeve, e mbajtjes së përmtimeve, dhe dëtyrimi që ka muslimanin ndaj Zotit dhe kryesave ti. Esselamu alaikum, u rahmetullahi u barakatuhu. Bismillah, walhamdulillah, U selatu wa salam ala rasulillah. Zotimi më i madh, më i shënt, më i lart është ai mes njeriu dhe Zotit të gjithësisë. Nëse njeriu vendos raport të drejtë me Allahun subhanahu wa taala, atëherë kjo i mjafton për çdo gjë. Në këtë mënyrë ai ka rregulluar edhe raportet me veten e me të tjerët. Allahu subhanahu wa taala e krijoi njeriu në formën më të përsosur dhe furnizon vazhdimisht çdo ditë me mirësi dhe begatitë e tij. Prandaj kërkon prej njeriu të të mbajë premtimet, të shpreh mirënjohje dhe mos të bëj dhe mos bëhet për buzës si djalli i malkuar e të bjerë biktim e ti. Fëtë Zotë i lartë madhëruar në Kuran, a nuk të ka murdhëru, ju ka murdhëruar o bita Ademit, që të mosë a adhëroni djalin, se me të vërteta i është armiku jua i hapët, por të madhëroni mua, kjo është rruga i drejtë. Allahu i lartë madhëruar me mirësin e ti, ka instaluar në shpirtin e njeriu t një udhërrëfyes i cili e drejton për tek Zoti i ti, tij e drejton për njohjen e krijuesit të tij sado i miegullt ti jet ambienti ku ai jeton ku jeton ky njeriu dhe sado të shumta e të mëdha atë janë marrëzit dhe dukurit negative të shoqërisë Mëndësia për njohjen e Allahut është e pakontestueshme. Pa tjetër do të njohë zotin e ti, njëri u. Kjo është do me thënja e zotimit të cilin Allahus Fana Otaala mori prej gjithë njërzve. E shprehur qartë në surën e araf. Fëtë Allahus Fana Otaala وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنْ كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَك آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ a fe te helkuna be ma faal al mubdilun kethalik nfasil al ayat wala alhum yerjeun fo tala subhanahu wa taala ne kto ajete per kujto kur zoti i yt nxori nga spina e bive ta ademit pas artsit etyre dhe i beri te deshmoin kundr veteve etyre duke u than u tha a nuk jam mun zoti juaj ata u pergjigen Dëshmojmë që ti e kështu bërji ai në mënyrë që ju a njerëz të mos thoni në ditën e kiametit këtë gjëne nuk e kishim ditur. Dhe të mos thoni gjithashtu se me të vërtetë Etritan ishin hyjtar para nesh dhe ne thjesht ishim pasardës të tyre apo na shkatron, a mos vallë do të na shkatrosh për atë që për atë që bën të parë tan të cilët ndoqen mashtrimin, ja ashtu pra Allahu u shpjegon shpalljet që ata të kthehen në rruga, në rrugën e drejtë. E pra, natyra e pastër dhe shëndetshme e njeriu tit e udhëzon për tek Zoti i tij. Dhe dhe ky njeriu është i prirur për të udhëzuar për tek Zoti. Dhe kjo përveç argumentave të shumë ta në këtë gjithësi, të shumë ta dhe të panumër ta, të cilat që të gjitha dëshmojnë për një shmërin e Allahut sëfana o tala, ta dëshmojnë se vetëm a i a i dhe vetëm a i meriton e meriton adhurimin. Pra ndaj, njëriu duhet e hejshdor nga i dhytaria, dhe ti përkushtohet me devocion adhurimin e Zotit të Tij kush i mban premtimet do të jetojë me dinjitet në këtë botë e do të lumtërohet në botën në botën tjetër Allah subhanahu wa taala thot wadhkuru ni'matilleti an'amtu aleikum wa awfu biahdi ufu biahdikum bi dhe përbushni premtimet që më keni dhënë dhe un do të mbush premtimet e mia për të futur në xhenet. Mhm. Mm Vetëm për meje duhet friksoheni, fottallahu subhanahu wa taala. Njeriu duhet të jetë korrekt edhe me veten e tij. Për kujtimi i skaluarës duhet i shërbej të tashmes por dhe të ardhmes. Nëse ke qenë i varfër dhe Allahu të pasuroj. Ke qenë i dobët dhe Allahu të forcoj. Ke qenë i smoll dhe Allahu të shëroj, atëhere, tjo njeri, duhet të kujtosh këtë mirësit Allahu të së fano të ala, dhe të falenderosh Allahu të së fano të ala. Nuk eshtë asë pak e hishme, që të vendosës ndërmjet të tashmes dhe të kaluarës, një murë të pak apërcueshëm, dhe të harosh të kaluarën, edhe ndësatë të tashmen të prietosh me mos mirë njohje. Pasi që ke haruar se dikur ishe i varëfër, isë murë dhe i dobët. Kjo në faktë është një loj hipokrizie, është një loj vetë mashtrimi që e largon njëri unë nga mëshire Allahut sëfana më të ala. Një medinas i quajtur thaleve. Muri përështë pjesë në një tubim të ansarve ku dha disa premtime të forta. Duke kërkuar për tyren që të bëhen dëshmitar të premtimeve të tij, pra për ansarve medinasve. Ai deklaroi publikisht: "Nëse Allahu më dhuron pasuria të here, unë do t'i jap çdo njeriu që e meriton. Do ndihmoj faraifsin" dhe do t'ju do t'ju ushjej të varfrit. Ky ishte premtimi i ti. tij. Por Allahu subhanahu wa taala deshi ta sprovoi këtë njeri. Dhe ai trashëgoi një pasuri. Mirpo për fat keq ai nuk mbajti as një premtim. Dhe këtë Allahu subhanahu wa taala na tregon në Kur'anin famullart ka zbritur për këtë rast disa ajete kuranore në të cilët, thotë Allahus për në të ala. Thotë Allahus për në të ala, ka nga ata hipokrit. Qikadhen besën Allahu, duke thënë, nëse aji Allahu na jebë prej dhuntive të ti, atëhere do t'japim më lëmosh, e do t'bëhem i njërës të mirë. Por, kur Allahu dha prej dhuntive të, të ti, ata u të reguan këpraqës. Dhe u këthyen, këthyen shpinën duke u larguar. Pra ndaj Allahu, a i Allahu, Allahu s'pana ota ala, e lidi, hipokrizin, në zemrat e tyre, deri në ditën kur të takojnë ata, sepse e shkelën premtimin dhe në Allahut, dhe ata e kishin zakon në gjinjeshtërën. Nusim Allahun, subhanu wa ta'ala, Zotin e lartë madhruar, që në bëj për e robërve të ti të devotëshëm, për e atyre që imbushin premtimet dhe nuk i shkelin në asë një moment Zotimet, si do që ofshin rethanat apo situatat. O Zot, kërkojmë për e teje të gjitha mirësit, të kësaj botët dhe të botës tjetër, ato që i dim dhe ato që nuk i i dim. O Zot, Na ruaj nga të gjitha ligësit, nga ligësit e tkqijat shëri i kësaj bote dhe i botës tjetër, nga ato ligësit që i dijm dhe nuk i dijm. O Zot i Hyj, kërkoj për teje besim të fortë, mirësi të pa shtershme dhe na mundso Allah ç'të yemi pranë të, pran të dashurit tonë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në gradat më të larta të xhenetit Firdaus Allahu me amin wa sallallahu ala nabina muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katheer